sөөtte egy kis fincsi autódafér a lakáslista Istennek, hogy én vagyok a ti lelketeknek az inkvizitora. amíg én a tolvaj ostorozlak titeket. igen, Ledza volt, tehát bakáslista lista 0 70 93 ne egyetek meg a 70-estől ez nem pornóvonal, bár valóban lelki, vasárnapi lelki gyakorlatot tartunk és ahogy üzentem a zenében mindig jobb, hogyha én csinálom mint hogyha nálam hitelesebb vagy jobb jön a hitelességről jut eszembe, hogy azt hiszitek, hogy idióta vagyok mi Tudom, hogy nem csináltátok meg a házi feladatot. Ugye az volt, hogy mindenki egy hétig gondolkozik azon, hogy kit árult el, és ki árult előt. Én meg genyó vagyok a lelki terén. tehát újra feladom nektek, miután senki nem csinálta meg. Annak ellen, hogy senkivel nem beszéltem, tudom, hogy nem csináltátok meg. Furcsa, mi? Na, tehát jövőjéte is ez a feladat. Most pedig, ugye, mert mindig igével kezdjük, kutyafejűek a evangéliumot. Azt mondja Jézus azon a napon, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátva azért a sokaságot, elvivők őt, úgy, mint a hajóba vala. Ja, ilyen régi bibliát olvasok, mert utazok is, ilyen nagyon kicsi a mérete, de eredeti a szöveg. Csak azért valázok, nem azért, mert jobbikos vagyok. De más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támadta, hullámok pedig becsaptak a hajóba annyira, hogy már majdnem megtelik. Ő pedig a hajó hátósú részében, a, a, a, a, hát a kajutban aluszik vala, most, ö, ö, saját fordításba hallhatjátok, még nem fordítottam Bibliát. És fölkelték őt, és nékik, néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Felkelvén meg, törődöl a szemét, és majd mondá a tengernek. Hallgas ném új el, és elállt a szél, és lőn nagy csendesség. és mondanék, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Félelemmel, nagy félelemmel néznek rá, és mondják egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger enged neki. Hú, hát megint ugye, ahogy várhatjátok, rövid részben rengeteg állati érdekes dolgot olvashatunk. Például, e, hát e, nem szívesen mondja Jézus a szöveg szerint, e, se rabbiknak, se zsidóknak, se rómaiaknak, hogy ő a messiás. Egy valakinek mondja, ez a, a szamáriai asszony, ez egy rossz életű nő, pasizik, neki mondja, de ha őt nem számítjuk, mondhatjuk, hogy ő azért tartózkodik attól, hogy állandóan bizonyítékokat gyártson. Most egy kényszerű helyzetet látunk, Egyszerűen vihar van, és az ember fél, az állat is fél, az ember e most már újra megtanul félni a vihartól, volt a civilizációnak egy ilyen, nem tudom, 200 éves korszak, amikor hittünk benne, hogy a civilizáció megvéd minket a természettől, ma, ma ezt talán senki nem hiszi. Tehát érthető, hogy ezek a halászok kétségbe esnek, hogy vége az ő apró kis életüknek. Én se fognám föl, hogy a világ teremtő uranak a, a kiüresedett formája van mellettem, mert embert már láttam sokat, mint karonvarjú, de emberi alakban nem. Tehát is értem őket, hogy kétségbe esnek. És ekkor e, tulajdonképpen e, érthető, hogy megdöbbennek, és kérdezik, kicsoda ez. Nekik is föl kell fedezni, meg kell érteni azt, hogy sokkal nagyobb erő koncentrációról van szó, mint amit ők elképzelni tudnak, tehát az, aki a, a mondja egyébként Krisztus máskor is, hogyha ti nem lennének követőim, akkor énekelnének a kövek. Parancsot tudna adni a köveknek. Tehát az, hogy valaki a, a, a szilárd, szervetlen és szerves világ létrehozója, ez, ez így nagyon nehéz fölfogni, főleg, hogyha tudjuk, hogy ez a názáreti ács fia, szakálas, meg elég rosszul néz ki. Tehát egyrészt, hogy itt van egy ilyen metafizikai istenbizonyíték, egyébként például is elállt a szél, és lőn nagy csendesség, például ezt filmen Tarkoszki nagyon meg tudta volna csinálni, hogy mi a szél után a csendesség, benne van egy kicsit a Tarkoszki, féle stalker. Ráadásul ugye, nagyon sokszor teszi azt ő is, Jézus is, hogy hajóra száll, és ott prédikál, egyrésztről nyomasztó az emberek közelsége. Ezt ő is tudta, én is tudom, aki tömegközlekedek. Nem azért, mert nem szeretem embertársaimat, hanem így egy dobozba zárva nyomasztóak vagyunk. De a patkányok is nyomasztóak egy dobozba zárva. Minden, amit dobozban van zárva, az nyomasztó. Tehát egyrésztről e, így el lehet e, távolodni, valamennyire lehet pihenni. Nyilvánvalóan a, az isteni ember számára a vihar is pihenés. Mert nem ember. De a vihartól viszont mi nagyon félünk, így aztán fölébresztik. nekik, kik? Álmából. Én valószínűleg nagyon keveset aludta, hogy lehet látni a szövegeket. Későn feküdt korán ébresztették. Hát persze a, a tanítványok. Az a, azok, akik az egyik megtagadja, a másik elárulja, a harmadik elbújik, de ő azért szereti őket, és megcsendesíti a tengert. Sima csoda történetnek, jelenetnek is értelmezhetjük, de a csodákban nincs sok érdekes dolog, az engem nem érdekel, sokkal inkább érdekel, ami ebben kifejeződik, és megvalósul. És az is, és mondjam is, így legyen személyes az ügyelvezető, Hiába vagyok én hívő, nem változtat azon a tudaton, hogy azért nem igazán bízok a gondviselésben. Ha igazán hívő lennék, akkor azt mondanám, hogy a, nem kéne annyit aggódni, hogy most mi lesz, akár sárgacsek, akár gyerekek, akár világ, politika, haza, ország, mert azért a gondviselés az, az működik, és hogyha ott van a hajónban velem az Isten, akkor mi a franconyt aggódok? De látjátok, ismerem az ige helyet, ismerem a jelentését is, és mégis úgy van, hogy aggódok. Azért embernek lenni az aggódás maga. Ez annyira szép mondat, hogy most jön egy kis manucsáó.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 Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place. Instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bomb, king of the bomb. Hear me when I come, baby. King of the bomb, king of the bomb. Hear me when I come. All, my bongo, all that swing belongs to me I'm so happy there's nobody in my place instead of me I'm a king without a crown Hanging losing the big town I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo, bongo King of the bongo King of the bongo Hear me when I come, baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come I was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, last I banged my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, down give me when I come. give me when I come, baby. foglak szeretni, ezért érthető, hogy most az a Orbános jegyzetem következik, még mindig teljesen értelmetlenül művelem ezt a műfajt, és ez az anakronizmus arisztokráciáját borítja nám. Elfelejtettem valamit? Tegyük föl, hogy ezt a szöveget csak egy év múlva olvassa, Hallgatja a tisztelt olvasó és rádióhallgató, de tartalma mára ismerté vált. Vágjunk a közepébe. Orbán Viktor miután meggyőződött arról, hogy remek ötlet volt kisvasutat a felcsútra, mert ezzel megmentette a magyar kormány szavazóbázisát, letolva a pályáról a jobbikot, újabb zsenialitásra ragadtatta magát. Az eredetiségen eredet túl az ötletben a profizmus az volt, hogy lopta. miközben egy régi kollégájától, az antalkormány kormány miniszterétől, dr. Tordján Józseftől, akit megszólaltattak a kamerák előtt, és olyanokat mondott, hogy azonnal dokumentummá vált. Igaz, az orvostudomány hamarabb tudja megállapítani, hogy valakinek elment a józan esze, de azért ezt is érdemes eltenni a kicsiknek, ha valamit, meg akarunk magyarázni utódainknak abból, mi történt 2015-ben vagy 2016-ban. Eddigre az, össz, az ország összes szívkórházában, infartuszban meghaltak a betegek, a közszolgálatit leszámítva a tévéket is lekapcsolták. A sötétség senkinek sem tűnt fel, aki a szöges mögött laktak. Ezt tökéletesen értem. A börtönben a is panaszkodnak, vagy pszichológiailag nem segít rajtuk a tudat, hogy tudják magukról, ők a fogvatartók. Miért is mondom ezt? Orbán hatalmának bebetonozása nem az alaptörvény kisasztala volt, hanem azon beszéden történt, amit a hősök terén mondott el napsütéses esőben, mégis egy újkor kezdetét jelentette. Arról van szó, hogy valóban remek ötlet volt dr. Tordjáni, irónia nélkül mondom. Valóban megmentene minket egy jó kis lengyel-magyar personálúnió. Kárpát ajáért megfizetünk, az ukránoknak kell a pénz, háborúznak, az oroszok a krémért nem fizettek semmit. Jó fejek vagyunk, uli emberek, még Horn, Gyula is. Bár ősekért pénzt a németektől a szögesdót bontásért, hiába tologatták a márkát, kólik az asztalon. Miért jutott is eszembe? Elfelejtettem. Na, ez az. Elfelejtettem a legnagyobb probléma a sötétben ülőkkel. Elfelejtették, hogy mindig is sötét volt, vagy csak egy valaki kapcsolta le a fejükbe a villanyt. Ráadásul a szem és az agy olyan, hogyha alkalmazkodik, egy idő után látni kezd a sötétben. Ami még attól sötét marad, sajnos. Igaza van a politikusnak, ami egyszer már megtörtént a történelemben, nem zárható ki, hogy újra megtörténjék, annak spirális szerkezete miatt. Az ügyvéd úr történelem filozófiai gondolatai hibátlanok, lássuk be, legyünk olyanok, mint Orbán Viktor, aki a benne lévő szeretet miatt képes a magasabb szintű megértésre. Ő megértette, ha analógiáson unióra lép Szerbiával, a lengyel buli Putyinnan sajnos elúszott, ingyen megszerezve a vajdaságot, halála napjáig uralkodni fog a gyepszőnyek felett. A tárgyalásukat kétségtelenül nehezítette az a szöges drót, amit a déli határszakaszunkon felhúztunk, de a politikai vezérben az a szép, hogy építés bond keze egyetlen mozdulatával. Emlékeztek mennyi szépség és pátos volt abban, ahogy egy évvel ezelőtt pintér tábornokot utasította? Egy hét. patkányok már a pincébe voltak, a birodalmat a pest is fenyegette. Egy hét! S úgy legyen, mint a cövek, rajta ezüstös fémdarabkákkal, butyi közbeszerzés nélkül állami kivitelezésben, minden anyának könnyel telik meg ilyenkor a szeme, a fiú olyan szép volt az égi magasságban. Habonyék közben szervezték azokat az ünnepségeket, amiket majd akkor tartanak közösen a szerbekkel, amikor a szöges drótot bontják, a fotón vajna együtt nevet a feleségével, parti hangulat. Még nem messze pálikáznak a szegediek, a szabadkaiakkal. Hm, jó érzés most magyarnak lenni. Könnyek, lovak, semjén. Sötét idők voltak ezek, olyanok, ahol egy nagy és régi magyar város polgármestere a kamerába adta ugyanazt a bizonyítványt, ami dr. Tordján prezentált nekünk. Inneltől nem tudom, hogy a bolond gondolat terjedése vírus vagy kormányzati döntés. Mindegy. A lényeg, hogy Kósának a drót kapcsán a nyugat jutott az eszébe, mi csak másolunk tekintetünket Párizsba vetve. Különös modell elfelejtve azt, hogy a drótot nem ők húzták körénk. Tipikus börtöneffektus, mondom. Azért a pszichológiában lehet valami, még ha bölcsészettudomány is. Az egész szögesdrót bontásban az volt a legszebb, hogy nem is kellett olyan sokat fáradni, a fekák Nigériából, meg Szudánból már rég kapták a cuccot. Ez meg senkit nem zavarta a szerződésben, pont a karbantartás volt a lényeg. De ez a buli nem a habonyé volt, hanem talán a garancié? Nem tudom, elfelejtettem. Na, elfújom a gyertyát, pá. És maradjunk elnél a kellemes manúcsonál. Fiance, Amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast-food Dakar, Sénégal, cinéma le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est midi à Tokyo. Bien qu'aillé, moi ici, toi là-bas Le visa au consulat Numéro 39, y'a tant, y'a tant à l'état civil, déjà l'an 2000 Déjà 2000 ans, au Manhattan Fast-Food, Dakar, Sénégal Cinéma, le Paris Cinéma, le Paris Il est minuit à Tokyo Il est 5 heures au Mali Quelle heure est-il Au Parc, à Il est minuit à Tokyo Il est 5h au Mali Quelle heure est-il Jut eszembe erről a számról, hol vannak ők tőlünk, minket fenyegetnek a bevándorlók. Na, Orbán labdája. Van-e hálátlan a feladat Magyarországon, mint újságírói szempontból eltűnődni a foci és a politika kapcsolatáról? Miért? Orbán Viktor sorvágó álmáról van szó, ami miatt egy egész nemzet áldozatokat hoz, függetlenül attól, hogy kedveli ezt a játékot, vagy negligálja. Én szeretem a focit, akár magyarok, akár brazilok művelik, de több olyan barátom is van, aki nem játsza, nem is néz, és már a téma kapcsán is hányingelt érez. A nemzet ebből a szempontból is megosztott, annak ellenére, hogy a felcsútiak ebben a kérdésben is meglehetősen monokulturálisan gondolkodnak, és politikai célkitűzéseikben elkötelezettek. Mutatja ezt a TAON keresztüli sporttámogatásosok rendszere, amiben a politikai lojalitás fejeződik ki. Ha valaki szeretne részt venni a magyar gazdaság fejlődésében, úgy is mondhatnám, szeretne a profit labdájába rugni, annak ott kell ülnie Viktor mögött a lelátón. Szegény Leistinger, szegény Csányi, hiába gazdagok, emiatt mégis illik rájuk egy jelző. Sokáig úgy tűnt, hogy minden sikerülni fog a felcsúti család legkisebb fiának, akár a mesében. Szétvert az alkotmányt, leépítette a parlamentet, kinyírta a szellemileg politikai ellenfeleit, Bebetonozta családját és haverjait a jól fizető állásokba hosszal lehetne sorolni, de mintha egy shakespeare -féle király drámában megátkozottnak tűnt Orbán minden próbálkozása azért, hogy a fociban a magyar név megint szép legyen régi nagy híréhez méltóan. A lelátő nem, hogy tömegőrjöngött volna, sőt, csendes, magányos érzés kerítette hatalmába a ha mondjuk egy videóton puskás akadémia meccsen szotizott. Jába építette meg a tetszetős Fradi stadiont, annak béközepe nem vette át. Jába öntötte a pénz játékosok vásállásába a bajnokság színvonala miatt, soha nem remélhette, hogy egy Ibrahimovics vagy Suarez szintű játékos ide kívánkozzék. Sőt, az eredmények is ócskák voltak, úgy látszott, megint nem jutunk is semmilyen nemzetközi versenyre. Ekkor jött Dárdai az a dárda, akinek hihetetlen szerencséje volt hogy az elmúlt húsz évet nem itthon töltötte, hanem Berlinben a Hertánál. Nem vett részt a mutyikban, nem nyomasztotta őt a helyi kis királyok hatalma, nem kellett könyvkiadók, gázszerelők, taxisok, adócsalók tanácsait meghallgatni a csapat összeállítása kapcsán. Nem kellett foglalkozni a sportfogadási csalásokkal, sem azzal, hogy teljesítés nélküli giga jövedelmeket fizettek kifalábúaknak. falábúaknak. ja, naja könnyű annak, akinek a tehetsége mellett csak a saját munkájával kell foglalkoznia. Ebből a szempontból abszolút helyes döntés volt a szövetség kapitányával kinevezése, hogy az is, hogy a fiatalok nevelésének ellenőrzésére idegenből hozták ide Bernázt Stokkot, és meghonosították a német módszereket. Analógiásan nekem is eszembe jutott már, mire jutnánk, ha miniszterelnököt, köztársasági elnököt külföldről igazolnánk. Sacha Berenkohen Salma Hayek Bill Gates, Bill Clinton, számtalan jelöltem van. Király Gábor is erre a hazai kontextus nélküli személyiségre gondolhatott, amikor a júniusi játok megtöréséről szólt, miszerint magyar labdarúgó képtelenek ebben a hónapban mérkőzés nyerni. Valószínűen ezt a hülyességet, hogy júniusban a srácok már fejbe leengedtek, nem hitte el, illetve mindent megtett, hogy ebből az idiótasából ne legyen újra valóság. Ehhez kellenek pszichológiai képességes és edzésmódszerek, de ezekkel rendelkezik. Vagyis van ebben valami, hogy az átok, az anyaföld rögei közül a gyepen keresztül szivárok fel a fejekbe. Több száz év után újra kacsingat ránk a remény, hogy magyar csapatnak drukkoljunk világversenyen, ami nagy szó. Jó, magam már azt hittem, sem én, sem a fiaim nem fogják átélni azt az érzést, amikor egy töröcsik megbőrözi az Argentin Kempez saját otthonában a világbajnokságon. Oké, okay, sem Zsugyákról, sem Geráról nem hiszem, hogy Flóri vagy Varga Zoli féle nagyság lenne, de aki a kicsiket nem becsüli, megérdemli, az utolsó pillanatban bekapott öngolt. Szegény finnek? Nekik végül mi lettünk a mumus, lássuk be, már ez is valami. És még valamit. Az meg Orbán Viktoron nem fog politikailag segíteni semmit, ha mégiscsak kijutunk az Európa-bajnokságra. Magyar foci hósípkás csúcsa, az aranycsapat tündöklése pont a Rákosi féle diktatúrára esett, aki a forradalom után mégiscsak az orosz barátainál kapott menedéket. Igaz, Putin dácsájában is van elég hely, és úgy látom értik is egymást, de nem hiszem, hogy Orbán jól érezné magát a szláv környezetben. Miután a haza nem lehet ellenzékben, gondolom száműzetésben sem. Van tehát miért izgulnunk a stadionokban, az országban. De hogy ne izguljunk annyira, és mindenkinek a lelke maradjon nyugodt ezen a kellemes napsütéses vasárpi délután, még egy utolsó Manú nyomunk. En La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar Volver. Me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta, me gusta la, la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. que voy a hacer? Je ne sais pas. voy a hacer? Je ne sais plus. voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gusta de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tu Me gusta el reggae, me gustas tú. Qué voy a hacer, yo no sé pa. Qué voy a ser yo no sé plus. voy a ser yo soy perdido. mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tu, Me gusta menear, me gustas tu, Me gusta Egy rádió, Q! És micsoda szerencsém van, hogy nem beszélnek sem a magyarok, sem a média hatóság franciául, és fogalmuk nem volt, hogy mire szólt ez a szám. Na, euh, jó híreket kell mondani, rájöttem, hogy mindig fogok jó híreket adni, mert nem lehet ezt a rettenetes negativitást elviselni, amilyen vagyok. És hadd mondjam el, hogy én Budakeszin lakom, és mellettem a szomszédban, a vadasparban egy dám szarvas született. Kicsi dámszarvas, gratulálunk, hogy itt vagy köztünk, a dámszarvas is bevándorló, de olyan kevés dámszarvas van az országban, hogy most még örülünk. Tényleg, higgyétek el, hogy ez nagy dolog. És meg is fogjuk nézni a gyerekekkel, a kicsi dámszarvas sokkal jobban néz ki, mint egy öreg politikus. Na, találtam vicceseket persze. Mondjuk a legviccesebb az, hogy a a Simicska garancsi, most ő, úgy látom, hogy garancsi lett a Simicska helyén, de szerintem itt a nevek nem érdekesek ezeket lehet cserélni. Kíváncsi vagyok a garancsit, mikor cserélik. Szerintem szóval most kezd, most úgy tűnik, hogy ja, elég jó beszerzései vannak, de, de a, azért a Simicska más, mint a garancsi. Az mondjuk meg. Na, hiába. Tehát az, hogy mindenkinek van pénze, az még nem jelent semmit. És a, ugye tudjátok, hogy a háborúban Egyrészt jól állunk, én nyilvánvalóan nem a, a, én a plakát rongálók mellett vagyok. Nem tudom, ez még lehet? Ez még nem bűncselekmény? Ha -ha! Na majd kitárgyaljuk a Parakovácsal, majd öt után ezt a vicces témát, de a lényeg az, hogy a két farkuk, kutya e, meg a vastag bőr összegyűjtöttek kis pénzt, hála Istennek a, a magyarok azért áldoznak a közért. Tehát 30 mélka, az jó, jó, köszönjük, tisztelt, köszönjük és plakátolni fognak ők is, és hát micsoda szerencse, hogy Simicskának volt felcsúton egy táblája, az ő érdekeltségébe tartozik az a tábla, van eleje, meg hátoldalát, tehát kettő is ragasztható rá, és úgy tudom, hogy 12 ezer szavazattal az a plakát fog, a nép szavazott arra, hogy hova kerüljön, ezt is nagyon demokratikusnak tartom, és nagyon örülök, nekem a, volt, a kedvencem volt a geci, csak ennyi volt a kék táblán, hogy geci, de nagyon helyes, hogy nem az én előregedett radikalizmusomat követte a magyar nép, hanem az a szöveg, hogy a Magyarország miniszterelnöke vagy be kell tartanod a törvényeinket. Nagyon helyes. Ez a visszafogott kicsit uh, D'Antoni Robertsz, van valami civil, tényleg valami civil, és valami nagyon polgári ebben a mondatban, uh, és hadd köszönjem meg itt az ételen, megfogom, Lajos a kezedet, igen, vannak olyan történelmi helyzetek, amikor a közös ellenség a fontos. Egyébként ebbe isznek a magyarok a legfontosabb. A Amióta nincs közös ellenségünk, ugye azóta egymástorkát harapjuk, ugye azt lássuk be. És ennek egy legviccesebb változata az, hogy nem sokára érdekes, vicces plakátok olvashatók. Majd kitárgyalom Parakovács Imrével, hogy a rendőrség ugyanolyan éber lesz-e, és titkos nyomozati forrásokat is bevette ezen plakátok megvédésére. Jó, itt Pinter tábornok helyében most nem lennék. Nagyon nehéz a helyzet. Egyrészt a törvényt ugye be kell tartani. Egy, kettő. Politikai különbséget nem tehetünk a törvény betartása vagy be nem tartása között. Három, hogy rettenetes békemeneteseket láttam én már életemben, én még őszinte felháborodásukban is meg Vajon velük mit csinálnak akkor? Így de kínos, kellemetlen lett az az egész kérdés. Tényleg, Ér, lássátok, meg. nem azt mondom, hogy nem jó a habony. Jó, jó a srác, a egy csökkentés, ezt mindenki beszopta, az gyönyörű. De ez a plakátos ez nem volt jó szerintem. Ez most nem volt jó ötlet. Így, látva, hogy mi lesz belőle. Persze még győzhet, mert zseni. Én nekem nincs fújtalom, csak egy szandálom, de mondom nektek, hogy, hogy ez, ez, főleg, hogyha majd jön az ENSZ, ENSZ vagy a, a, az európai, ők is plakátolnak. Nagyon, egyébként nagyon érdekes ez a plakátkérdés, mondhatjuk, hogy én itt hiába nyomom az éterben, azért van olyan felület, ami nagyon hat, hatékony, ez a óriás plakát, de azon nem lehet műsor szerkeszteni, csak üzeneteket továbbítani. És eljutottunk oda, hogy a magyarok a magyaroknak üzeneteket továbbítanak plakáton. Tehát amikor fel, a felnő a fiam, és azt kérdezi, apám, amikor megbolondultak a magyarok, akkor mi, mi, az miért volt, vagy hogy történt? Csak akkor mondom, hogy érted, hogy megbolondultak? Hát azért, apám, mert volt idő, amikor a Magyarország egyik fele plakátokon üzent a másik felének. Hát miért nem találkoztak a kocsmába, vagy a játszótéren, vagy. És a fiam már addigra legalább annyi iskolát kiárt, mint én, és akkor komoly sziszegek, mert nem fog tudni értemes választ adni, hogy hogyan lettünk ilyen sötétek. De majd a szöges drótra fogom. A, egyébként, ha a szöges drótnál maradunk, és a, a, a viccnél, mert ma nagyon pozitívak vagyunk a Dámszarvas születése miatt, Hol mondjam el, hogy a, a, én nagyon örülök a tv 2 szállásának. Bár én még akkor dolgoztam ott, amikor még a svábiek voltak, az egy más társaság, más alakulat van, de most már tényleg bárki, bármelyik sztárjukat, előadó művészüket, hírolvasójukat nyugodtan lepisálhatja, mert az, amit a, a irénke néni kapcsán nyomtak, az, az szerintem az, a, a média pince csúcsa, vagy mélye, és az a fantasztikus az egészben, hogyha megjelenik egy ilyen irénke néni, az nem véletlen. Ez ö, ö, ugyanis kiderült, hogy valaki már írt hozzá verset. Szabó T. Anna írta, Kis határsértő. Inkább hús közt a kamionban, mint háborúkba és börtönökbe. Zajlófön át lélekvesztőn vagy pányvázva alvázra kötve. Irénke néni szorgosan távcsövezik a zöld határon, a házam, hazám idegent ne fogadjon, sőt ne is lásson. Húsok között a kamionban, tányvával az alvázban a kötve, folyón a lélekvesztőn, és táborokba börtönökbe. Látjuk, hogy ez egy komoly vers. Tehát azért mondom, hogy szellemtörténetleg lehetséges különböző időbe térbe lévő dolgok összecsengése, de ahad mondjam meg, hogy, hogy Irénke nagyon hamar irodalmi alak válna, mondjuk Csehországban. Tehát a határvadász irénkenéni Istenem, amikor gyűlöli az idegeneket, úgy átölelném, magamhoz ölelném, és mondanám, hogy adj valamit a gyűlöletedből irénkenéni ott a határszakaszon. Hol, honnan ennyi erő benned, drága nyugdíjas testvére? És te én is ez hatékony, hadd mondjam el nektek. Hiába a piros szélcsekie, hiába a medsző tekintet, amivel kiszúrja a menekülő albán gyereket. Ha sok irénkenéni lenne hazában, ha ti is né válnátok, értsétek meg irénkenéből bárki lehet. Nem kell nőnek vagy hülyének lenni ahhoz. Nem. Nem, be kell vállalni az irénkeséget, egyébként úgy látom, hogy a kormány már bevállalta én itt. Most nem lesz mindig Manu Csavó, mert azt hiszitek, hogy ilyen kellemes az élet, hanem még kellemesebb magyar zene fog szólni, ezt se ismeritek, de mindig játszom, majd egyszer megnevezett jegyezitek a nevét, ez a Pajor. Yeah. Hávasz a nyárba, viszem a gyereket a várba Hétvégén leugram a gárdra Itt látok, ma a gárda, ja. meg a pártja Hiába szól a fel az gombócman Ezt látva a torkomban rombóc van Gondoltam, hívom a haverom, ki nem kutató Elmondta, kóserről nem képmutató Voltak kevesek, a nemesek De sokkal több voltak kisbetűs nemecsek volt hol a kertész, a nyírta? Közben a mozgalmát ki mindent rosszalt, Már az új kurzust írta. Volt népképviselet, meg két népviselet, Tarkarét szép kikelet. De mondd csak, most miért dideretsz? Társugja a mézsigeret, Hogy most is félni lehet. Félni lehet. Sok szombi újra klasszikus, ma kiket egy kolariski, puska lőtt rosszikusra. Most el a segítség onnan fentről, Isten mencs az ünnepel mencstől. A sok még újra klasszikus, ma kiket egy kolariski, puska lőtt rosszikusra. Most el a segítség, okna fentről, Isten megs, az Uber mencstől. Még vezet a kabos, a kózon gyula Nem volt a földnek még ózon lyuka a rend szörnyetegé Nem Nem voltak bánához láncolt környezetvédők Még mentek a kabarék, meg ez a keverék Miben már ott volt a mérgező adalék Magyar fölött, magyar ég És jött a szakadék S a mébe taszító Sok diszkószító, uszító És ki bekapt a horgát, Mert nem ebben szürke marhát Csak csirke farhátra tett Mi tűrve, tarhálva nyelt Most csirhe hordát terelt Kilincselni mert már szakókat szólt a szószék, retektek vajnék és grószék. Ma is érzem, a kistányér szaga, a kristály éjszaka, Mari hiába ment a pistáért haza. A szívekben pusztaság, kegyetlen uztaság, tombolt az eszetlen barbár rosszaság. Sok szombi új a klasszikus, ma akiket egykor a rizszi puska rustikusra. Most kell a segítség, onnan fentről Isten mencs az ürbe, A sok szombi újra klasszikus Makiket egykor a ruszki puska Most kell a segítség, onnan fentről Isten mencs az ürbe, Intellek, intellek, intellektuális Szinten nem értem, hogy mindezek után is Hogy lehet, hogy a szomszéd A környékúj kriptonácia Nem tudja, mi az a diplomácia És olyámnak kell újra látnia Hogy mivé lesz a pátria Rizinget lózunkok, rizengő lázongok De ide figyelj, most más mondok Család a kandaló kialudta négve, Karádi hamvadú cigaretta végje A falon kelet tál, alatt a telekipál, a fazony gyűlölettel minden telepi pál. Gyere barátom és ne menj tovább, Ha látod, amit én látok. Kokárd a sújtás, a felvett mentén. Öklött rá zúrván, de elvek mentén majdnem vért iszik csetel közben, lelkében ott jár az etel közben De most már szorul a hurok meg borul a szírok, tele a bötön és reped alul a burog, valamit sugok, Húzhatnak ezek a tulok, hanuka hunok Mielőtt megyek és hunyok jövök, és segítek, amiben tudok, tudok. Sok szólik a zóbbi, zóbbi, újra klasszikus, ma egy egykor a riszki puska lőtt, rusztikusra. Most kell a segítség onnan fentről. Isten mencs az übermencstől. A sokszor még újra klasszikus, ma egy korosz kipuska lőtt Most kell a segítség onnan fentről. Isten mencs az übermencstől. Isten mencs. Ha ha! Übermencsek. Uh... Hogy azért ne, ne érezzetek reményt magatokba semmit, de azért majd mondok újra jó hírt, a bevándorlás az nem Fidesz politikai kérdés, vagy nem Orbán Viktor kérdés sajnos, csak hogy mondjak egy kis hírt, a Horváth Csaba kapcsán, aki hát ezt leírta, tehát nem lehet azt mondani, hogy mellé beszélt, meg milyen jó szó ez, és ezt akkor, amikor vaskerítést tettek a Lendvai utcai székház elé, hogy a bevándorlás egy álprobléma, amit a Fidesz kreált. Értitek? Értitek, magyarok? Nincs semmi, Nem, nem, nem, nem. Ezt nem a Fidesz kreált a Csaba. Csak szólok. De a pozitív hírekhez ragaszkodom, mert a dámszarva születése az megváltoztatta a napomat, és hadd mondjam el, hogy lehet a, nekem én, én hosszú utat tettem meg azért, hogy ne utáljam kapásból a milliárdosokat. Ezt akkor jöttem rá, hogy eljutottam ide, hogy nem utálom, amikor egy idő után voltak milliárdosok, akik szerettek velem beszélgetni, mert, és aztán megmondták, hogy de, tudják, hogy nem irigylem, amiük van. De tudom, hogy irigyitek, de mégis, hadd mondjam el, hogy 5 millió dolcsit, kipengetett azért, hogy 400 fiatal 5 évig, ez azért nagyon ravasz, ösztöndiattal kapjon egyetemen, és ezt csak bevándorló kaphatják. Az volt a szüvege, hogy üdvözölnünk kell az okos és keményen dolgozó fiatalokat bármely országból érkeznek is, és segítenünk kell a társadalmunk minden tagjának, hogy kifejthesse a képességeit. Na most, ö, persze, könnyű neki tele van lévvel, á uh a -huh, uh -huh, uh -huh. Mondjatok egy nevet, egyetlen egy nevet, egyetlen egy elég, de jövő héten is mondhatjátok, sőt, karácsonykor is betelefonálhattok, ha találtuk olyan magyar milliárdos gazdag embert, nem kell tőlem, lehet milliómos is, nem érdekes, aki a bevándorlók problémát úgy gondolná megoldani, hogy egy kis dellátsenget, nekik. Na, Ján? na, Csányi. Na, Leisinger? Na? Libri, így hívlak, jó? Tehát egy csomó gazdag ember van, aki szerintem állatira nem érdekli őt ez a kérdés. A cukabelget is megtette volna, hogy nem érdekli ez a kérdés. Ráadásul ne, nem csak pénzt adott, azért mondom, az 5 millió dollár lehet, hogy neki valamiféle profitból összejön, hanem az, hogy okosan segít. 400 fiatal egyetemi végzett, az vagy ha visszamegy, rendkívül használó lesz az országnak, vagy ha ott marad, rendkívül használó lesz az országnak. Valahogy így. Hírek. Hello! Hello! Tudod, hogy rajta vagy a listán? Milyen listán? Hát a bakács lista. Az az nem lehet. Azért jó lesz vigyázni. Minden vasárnap délután 4 és 6 között bakács lista. Lelki kívánság műsor, Bakács Tiborral, a Rádiókón, FM 99,5, vagyis fél hiány száz. From Hungary, center of the world. Panny my ruski and we bitte schön. My country's lovely. Ain't this in Syria far. Pushka Shirchi sorry is just a memory now. A Bash Theater is general problem. New system love story, that is game over. Communist bureaucrat, get the capital, emigrant cello hope make of short everywhere. Paprikash und Gulash, Verkauf and Chinovik. This is the souvenir and handmade republic. Arrivederci, Commandant, Policai. Don't say bon appetit, industry canibar. canibar. Boys, bungalow, going to holiday. Klein dolce vita, let me communicate. Adieu und autobahn, live happy lager. Westfield green grass. bonjour, zusammen. Hungary is hungry for more, hungry for more, hungry for, for more. Hungary is hungry for more, Hungary for more. Hungary is hungry for more, hungry for more, hungry for more. Hungary is hungry for more, hungry for more. I take my to-behör, looking for angebot. Please give me best price when I go rent a boat. no make me discount on the market. Nemno got a -de visa heavy my pocket. Big deal with small money. But life is wunderbar Ich bin nicht Novi-Star I am not Kanzellar Ucica minimal, paruski vergessen Haraso antworten, if you can understand Espresso-Kaffee, Spaghetti Milano Secondhand blue jeans, buying from Chicago Reception, gentlemen, calling to cocktail bar. Minimal anglii skisplehen, mein kapitan. Nur kleine foto, showing to family. I was there, believe me, look to my graffiti. No wiener schnitzel, no cappuccino. Yankee don't go home. Oh, sole mio, no lamor shanson. Nein, überhaupt nicht, nothing can touch me. I am so hungry. Hungry is hungry for more, hungry for more, hungry for more. Hungry for more, hungry for more, for more. Hungary is hungry for more, hungry for more Hungary is hungry for more, hungry for more, hungry for more Hungary is hungry for more, hungry for more I say, I should they go go, Mr. Officer Could I judge my life in the universe? What kind of automobile going to houses. Was is koniec filma un general pauze You don't know anything about my history Daradi, tovarish, I tell you mystery history. Sovietski soldati, we boom, boom fascist But my lengthy robot start is so rapid KGB follow me everywhere, ulica I was not Gagarin, fly-away, America, America freedom was under a cosmos Sun is the burning, krasnaja Moskow, grand Tata. Omik Partizan, Grenama Single ist illene nach Madrigal. Tannembaum kalendar, celebrate ungefähr, get Maros Kamin zum Good Price to dokument, Rascava diplomat, undergrand restaurant, many change acrobat, spazieren konsulat, Give me a passport. My home was jailhouse struck. Live the ambassador. Risky Armadia was hasta la vista. New global network company, Naya Wirtschaft. Government deal I have. credit boom. We think of future. We will know very soon. Going to TUTCOM. Canon didn't come. But made in China. Get food for everyone. Camera broadcast. Everywhere everything. Now I am hungry for more. And let me, let me sing. Hungry Hungary is hungry for more. Hungry for more. Hungary is hungry for more. Hungry more. Hungry for more. is hungry for more. Hungry for more. Hungary is hungry for more. Szervusz, nyuszi. Nyuszi puszi. Szervusz, mi a hányás? Ha, ha, figyelj, kézzel, tudom, te, te hogy ennek téged ez érdekel, de a Budakösszú vadasparkban dám kis szarva született. Igen? Kézzel, igen. Felszembe jutott az, hogy... Erdőben is biztos. Hát erdőben is sok, de figyelj, zárt helyen ritkán születnek kis dámszarvasok. Másrésztről meg az jutott eszembe, hogy azért az jó, hogy az állatokkal nem úgy bánunk, mint az emberekkel, mert hogy valaki dám, tudom, hogy az nem azonos a dánnal. De, hogy az állatokat azért mindig behozzuk szeretettel szívünk mélyéből, nem? Ez egyáltalán nem igaz. Már bocsánat, nem. pont úgy bánunk az emberekkel, mint az állatokkal, se Bocs. rosszabbul. Tehát azért azt gondolom, hogy uh, hú, hát ja, szóval, és szeretségtelen állat még, még cikket se tud írni, meg rádióban se hőböröket, tehát azt kell mondjam, hogy azért a helyzetük sokkal rosszabb. Én... De a vízilovat láttad Bilisiben? Hát láttam a Bilisiben a vízilovat, meg a Tigris tisztegént, akit kilőttek, de hogy. Tehát én egy időben még érdekeltek az emberek, ebben, és ott azért váltottam át az állatokra, hogy most már azok érdekelnek. Uh -huh. Tőleg és kizárólag, mert hogy, szerintem rosszabb a helyzetük. Rosszabb oldalakkal. Oh, Persze, hát jó. maradjunk az embereknél, meg a plakátnál, meg a szöges drótnál, mert ebből a kettőből kérdeznélek, hogyha nem baj. Erősz, hogy dróton túl állampolgár lesz -e, hamarosan? Jaj, volt egy nagyon jó mondat, még ott voltam Szerbiában, és valaki kérdezte tőlem, hogy de ugye a rendes emberek átmehetnek. És azért tetszett ez a mondat, mert tényleg ez a lényege. Mert érted, a határon mindig megszabják, hogy ki megy, ki nem, de most egy kicsit szigorúbban fogják eldönteni, hogy ki megy, ki nem, és vajon le tudok-e szállni, dohányozni a szöges drótnál, azt még nem tudom. Ez az egyik kérdés, meg a másik kérdés, hogy melyik lesz ez a műszer ott a határon, annál az embernél, aki talán nincs túlzatlan alul fizetve, biztos túl fizetve sincsen, de az a dolga neki, hogy őrizze a határt, és akkor ott meg kell állapítania, de azonnal, hogy rendes emberre vagy nem rendes emberre aki Nekem világos a bőröm, én azért nem kockáztatok, tudod? De azt tisztább lenne megmondani, hogy aki fehérbe jöhet, nem? Én szerintem is azt mondom, mert egy, egy, egy magyar cigányt simán néznek, szerintem, ilyen nepálinak, vagy kurd nepálinak. Kúr nepálinak. Ja. Ideje lenne most már kimondani, mondani, szóval én nem szeretem ezt a, igen. a, ezt a tepecselést. Ez itt, mondja, hogy a Magyarország magyar ország lesz, mondta. Fehér ország lesz. Igen, és be kell, igen. Azt mondja, ez milyen, és lássuk be, azért ideje lenne hozzátenni azt, hogy a fehér férfiak ki. tehát, hogy igen. aztán ők is idejött hogy a helyüket. Jó, de a fehér férfiaknak vannak fehér nőik, és ilyen alapon érted? A vannak fehér Jó, jó, jó, nem mondtam, hogy, hogy egyből mögötte van a konyhában. A konyhában, hogyha szülniük kell, aztán visszamennek. És akkor igen, akkor beenged a... Ez rendszer, És hogy előbb-utóbb mindenkiből kitör az, amit otthon látok és hogy a miniszterelnökből is azt érzem, hogy azért erősen ezek az otthonról hozott dolgok azért most elkezdik meghatározni a személyiségét, egyébként széthullóval lévő személyiségét, és most már tényleg ilyen az pénz számolva azt mondja, hogy erve jól meg, szóval eljött ezekig az alapigasságokig az ők pályafutás során, ami hát közepesen szórakoztató azok számára, akik vagy nem értenek vele egyet, vagy hát kirekesztődnek ebből, hát ebből a csodálatos összmagyarság képből. Én, én egyébként egy picit nem értek vele egyet, mert én mindig próbálok a nők pártjára állni. Én azért a lévői Anikóba látok annyi erőt, hogy megharcolja a saját szabadságát. É, megtört az a nő azért ha látod a az Tehát egyrészt, másrészt pedig a saját szabadsággal, hát az az elég, hogy is mondjam, tehát lehet saját szülőhegye vagy. Szabadság. Nem, nem, körbe van határolva, nem azt mondom csak, hogy szerintem a Viktor a Léva Janikóval nem olyan, mint a népével. Hát ebben egyrészt nem vagyok biztos, másrészt neki tényleg azért úgy gondolom, hogy még most van mondjuk élete, hogy is mondjam, belelőjén az ő felesége, milyen klassz lenne nekem egy normális emberbe, és hát vő életét boldogan leélni, mint egy független szabad nő. Nem tudom, tehát azért itt azért öt gyerek rá van verve. És... Hát igen, azért mondom, ez már nem. Na jó, ez nem. Tehát, jó. Ott szabad lesz, gondol el azért, mennyire szabad egy nő öt gyerekkel. A aki, hogy a férje ebben nem vesz részt, tehát gondolom ő is az a típus, aki a vacsora azt megkérdezi, hogy minden rendben volt-e. Tehát, hogy az élete, a szabadságnak vannak okai... Jó, jó, Kár, jó. Legalább a házi munkát nem neki kell végezni, ez is valami. Jó, de van kárpótlás azért cserébe, és én nem akarok. Én a, igen, a nőkről rosszat mondani, de az biztos, hogy erős bennék az ivadék gondozási ösztön. Nekem pont ezt mondták ilyen muzumán ismerőseim, hogy hát az nem úgy, ne úgy képzeljük már el, hogy be, be vannak zárva ezek a nők, és nekik rossz. Hát nekik közben ott minden feltétel megvan teremtés, és ez nekik nagyon jó, hogy be vannak zárva. Hát ezért félértés, ne essék, és ott, de ahol zár, volt, nekik nagyon szuper, és hogy behát, meg lehet ezeket magyarázni, nekünk is nagyon jó lesz, ha beleszünk leszünk ide zárva, aztán én biztos, hogy benne, csak hát ja. Ja, figyelj, mi, mi, mi, mond. Még, még majd visszatérünk a bezárkozásra, csak egy pillanatra, de valahol ide tartozik, a, a, azt nem tartott problémának, hogy a magyarok plakátokon izengednek egymásnak? Hát hogy itt másképp, hogy hát beszélni, nem tudnak. Na de érted, hogy eljutottunk oda, hogy, hogy már tényleg nem beszélünk, hanem. És nagyon örülök, hogy a Simicska a, a fegyvertárs lett a, a kétfarkú kutya pártnak. Azt tudod, hogy az ő plakát táblájára teszik a. Hát egyébként ez de úgy van, gondolom, egy országban, hogyha valaki kifizet egy érdetést, az megjelenik. Tehát ez, ez is csodabá, hogy mit kell tenni, mint egy hogy jó indulatára lenne ahhoz szükség, hogy az általán szolgáltatást igénybe vegyük. Tehát azért az is abszurd lenne, ha... Hát értem, ez Értem, de kérdezlek tovább. Mi van akkor... Kérdez. Mi van akkor, hogyha ezt a plakátot... O Ott a mentő, látod? Mi minden adásban valaki meghal, vagy születik egy gyermek. Hát, olyan a, a háború is. Igen. Tisztára olyan életszakunk van, ha. hogy... Mi van akkor, ha megrongálják ezt a plakátot? Tehát egy, ad rendőrség ezeket a plakátokat is titkos szolgálti módszerekkel védeni fogja-e? Hát e ezeket se védi, ezt hogy nem védik ezt sem. Ja, tényleg mondták. De ennek ellenére sok embert letartóztattak, azt tudod. Bár nem figyelték a helyszínt, de letartóztattak. Tetten érték őt, őket. Tetten érték, hát érted, ez a rendőr, ha bűncselekményt látok. Akkor kénytelen. Ugye a kötelessége, igen tehát azt mondod, hogy nem csak esetszerűen fogják, ha netán elkapnak egy rongálót, akkor vele szemben milyen eljárás lesz? szerintem ugyanaz, mint a többi rongáló szemben, hiszen egy szöfőssel szemben? Ne, ne de a törvények egyáltalán mindenkire vonatkoznak ebben az országban Ja, de nem, tudtad, de nem, nem, nem, de azért jó, hogy beszélgetünk így vasárnapunkként, mert meg tudom. De érdekes lesz ez a helyzet, érted gondol, de mennyi plakát van? Szerintem nincs annyi titkosszolgálti csoport. Hát attól függ, hogy az a társadalmi önkéntesek hasznát neve le. Tehát azért abból, hogy... Irénke néni? De... Irénken, gondolsz? Irénken, néni határba, de uh -huh. Én azt gondolom, hogy a ha a, csak a, a közvetlen hívek, tehát akik, akik vallásos szeretettel visszanyúlnak országunk miniszterelnökére, azok, azok őrségváltásban, aki 24 órában ezeket az dolgokat így intézik, akkor már megállíthatatlanok. Uh -huh. Én ezt csodálatosnak gondolom, hogy egy ilyen nagy vezetünk van. De jártál mostanában a Kárkádán téren? Nem, de nem akarok menni arra felé. Miért? Vagy Hát mert biztos oda a hogy nem, nem építenek oda valamit? Hát de, de igen, mondjuk egy, egy, egy, egy makóvekszobor, mert nem kell olyan nagyon nagy lyuk. A jegénye fáknak ásták, hogy a gyökerük mélyen legyen. Tudod? Te, hogy így fordítva fognak belásni jegénye fákat csak a gyökerük álljon ki. Kifelé. Akkor megcsinálják ezt a melokos dolgot, tényleg? Hát, tudom, hát ez, ez elég hülyen fog kinézni. Itt már az összhangot azért nem érzem, tehát úgy gondolom, hogy uh -huh. tehát itt vagy megcsinálják, vagy nem, hát ez uh -huh. az egész tök minden annyira mindegy, mert ennek az országnak egy, azért, egy makovett szobor lesz, vagy nem, szerintem, kevés múlik ezen. Az igaz, mert például emlékszel, ott van a Margit időn, ha jössz, látod, még a szocialisták húzták azt a hatalmas székházszerűséget az még mindig ugyanott áll betonból, semmit nem csinálnak fele. Előtted van? A fehérházra, ja. az a Nem, az is le lehet rombolni, de nem arra, hanem a másik irányba mész, és akkor az a kisznek volt valami épülete. Ja, a Blózsa Domphotel, az, ja. ja. az is benne van a látképben, most a Makovetszert. ez a kettő együtt jól fog kinézni, nem? De az a furcsa egyébként, hogy azt például már be lehetett volna mutatni, Igen, mutatni, A rohadtul nem látszana biztos kiírtják. Nem. nem, én nem is értem. Érted, mert azért a, és ez olcsó, tudod, a boros az így vagyok, hogy ez sem másfél-két métert női évente. Ez úgy elszüntette volna, De hát nem akarják. Nem, nem akarják. Ja. Figyelj, a ö, vissza, menjünk vissza a ö, Jó. Én a, arról írtam a jegyzetemet, hogy ez nagyon kellemetlen, de ha falat húzol, ö, akkor a falnál lévők nem tudják egy idő után eldönteni, hogy ki van bezárva, és ki nincs. Hát ez a kósa is mutatja, hogy Nyugatot hozta fel példaként, hogy ők is szögeszótot építenek. Neki például az a gyerekkori élmény, hogy amikor állt a sopronnál, akkor hogy ő van bezárva, nem az osztrákok, ez úgy látszik elveszett. Mondjuk tényleg kósa nem egy észlőnk, ez hivatkozni. Nem az ész, ez az emléképekről szól. Hát, Így lehetett. Nem, nem érdekelnek az emlékei. Sokkal inkább az érdekel, hogy miért 4 méter. Tehát ez olyan kisszerű. Tehát miért nem 8 vagy 12? Tehát azért érted? Miért nem látszik ez az ügyből? Tehát ezek a dolgok zavarnak. Hát figyelj, egy, egy, egy drón neki mehet. Érted, hogy 12 méter magas, vagy ahogy a holdig húzod, akkor a, a légiforgalmat forgalmat a, kadályoz, a rengeteg érven van amellett, hogy négy méter magas legyen, ráadásul a vágy akkor is benned van, hogyha, mert addig még felemeled a tekinteted, megpróbálod. Ja, hogy ez lenni, hogy átlássak fölötte, és szemlőkodhassak. Szombor, igen, tehát a lelkedben a vágy, hogy ott egy másik világ van. egyébként nagyon sok fotót láttam arról, hogy ezek a szerencsétleneknek, hogy a kezük szétmegy a vas Droton, aztán így be van kötve, be van fáslizva. Lehet, hogy valakinek fásli bulija van a kerítéssel kapcsolatosan, Én nem értem. Én a Helsinki Bizottság vetette fel ezt a dolgot, hogyha egy ország ilyen hálót vagy kerítést épít, akkor ugye annak az ország területén kell lennie. Igen. Nem lehet pont a határra építeni, hogy a, tehát még a külső oldalának is Magyarországon kell Igen. lennie. Tehát, folytatva ezt a logikát, ha valaki odalép a kerítéshez, és megmarkolja, és azt mondja, hogy egy menedékjogat kér, akkor ő már Magyarország területén van, és meg kell adni neki ezt a menedékjogot, mert bejutott az ország területére, tehát utána át kell horgászni valahogy ezen a kerítésen, és behozni. Nem, mert hoztak egy olyan törvényjavaslatot, vagy törvényt, hogy most nem az a menedék kérő, aki azt kéri. De azért akkor sem lehet más csinálni, de. De, a áramot vezetsz a kerítésbe, és meghal. És akkor nem markolja, meg. nem markolja meg az a... Ez jó, igen. Mert figyelj, nem, nem, én szerintem itt hozott anyagból dolgoznak, és a más hogy ugye tudjuk, hogy a kerítés az soha nem akadályoz meg senkit. Én például a hadseregben uh, hatszor vagy hétszer másztam át ezen a szöges kerítésen, és uh, tehát uh, személyes élményem, hogy az megmászható, megoldható. Tessék, az hát hány méteres volt? Nem volt akkor, ezt ez katona, katonaságnál másztam. ki, az olyan három méteres, de nem az, a, mert meg különben is, hogy az ember fölmegy a Youtube-ra, hogy lehet kerítéslekül. A szöges rótokon átmentek az első világháborúba. Ajtót dobtak rá, meg hasonló. De találékony a mi népünk. Nem, szerintem nem az a, a feeling, a, szerintem a, a lelki jelentése a fontos. Tehát ö, ö, apámnak mondtam, hogy megyek szabadkára, nem tudom mikor jövök, meg meddig tart. Meg mondom, talán már lesz kerítés is pillanatra, mert apám 80 éves, hogy hol a dél-magyar dél határon kerítés. Tudod, hogyha valaki... És én megdöbbent, láttam az arcán. Mert ma azt mondta a Dudi, jó, ebben az idősebb generációban nem hoztak ránk egy újabb világháborút. De a fiatalabb generáció visszahozta a falakat. Azért az érdekes. Nem? Hát ez nem fiatalabb, generáci nem fiatalabb? generációnk, csak jelezném. De nem is tudom ennek, a, a, mert elolvastam most azokat az egyébként normális hangokat, akik most komolyan elkezdték elemezni ezt a menekült kérdést, és hogy, a, és hogy ezek ugye titkosszolgálati információkra alapozva volt ez az egész plakátalási mm -hmm. érdői vezés, kerítés, építés, ez ugye egy csomag volt, csak még írjétletenként értesültünk róla, és hogy valóban, hogy igen, előfordulhat, hogy iszonyos menekültározat, meg stb. stb. Csak nekem az egésznek ez a kiszerűsége, meg ez a, hát nem is tudom, tehát az, hogy embert ellen, ugye az már nem jelent problémát ennek a, ennek a kormánynak, és ezt nem is kérem rajtuk számon, csak hogy ez a, tényleg ez a, akkor vegyünk egy nagyobb lakatott logika, tehát hogy soha semmit nem próbálnak megoldani, hanem, mindig a legprimitívebb, legegyszerűbb, legaladottasabb ösztönökre hallgatva, jönnek, jó, a kokerítés. Tehát, hogy ez engem így, nem is tudom, csak így a kiszterűségével. Nem, mert nem látod az ügyet egyszer. Megkérdeztem egy ilyen embert, akinek cégei voltak, és utat kar, tartban, vagy tart karban, vagy nem tudom már, a, ha a beton előttem van, már nem tudok beszélni, hogy és, és Elég rosszul csinálták már akkor, és akkor mondtam is, hogy miért nincs az, mint az osztrákoknál, hogy megcsinálod, és akkor, és akkor mondták, hogy nem ez a lényeg, hanem a karbantartás tényleg, tehát, hogy örökösen, sőt, érdemes egy kicsit rosszra csinálni, mert akkor lehet visszajönni tartani. Tehát a, a, a romlás állapotának a fenntartása az egy nagyon nehéz szakmai feladat. Élszem. Tehát azért mondom, hogy, hogy azért nem csinálják vas, vasbeton 7 méter Érted, mert az, azon nem lehet átjönni. Érted, ha betonkerítést húzol, mit csinálsz? Semmit. De meg az árnyékol is az a baj, nem? Hát az olyan, az olyan rossz. A... Hát pedrezsálymet ültetsz alá, érted, ha árnyékol. Nem probléma. Nem, azért mondom, hogy nem értesz az üzlethez. Azért nem... nem. Én minden esetre a Nemzeti Színház tervezőjével terveztetném meg ezt a kerítést, mert az, az klassz lenne, hogyha azért ilyen, tudod, az őrtornyok, azok úgy lennének, hogy ilyen kis kis meg ilyen... A régi római limes őrtornyok, igen. ...kárnyes lények, meg az így az, az klassz lenne. Igen. Meg a pisilő kisfiú is le a menekülteket, igen, igen ez így meg lehetne lehet csinálni jóra. És oda például egy jó makovetszoból is. Tehát ott azért sokkal jobban mutatna, hogy a makovetszoból a vége-vége, tehát már ugye amikor eszét vesztette, és már a galaktikus üzenetet várta csak, szóval ez a, ez a tekintet fogadná a elcsigázott afgánakat. Fából, fából, tudod, hagymakupola szerkesztéses fából, igen. Vagymakupola, vagy ilyen kis fekete györgyök lennének az oszlapfők. Uh -huh. És a... a... Osz, ja, ja, ahogy azt mondod, hogy mint a Notre Dame-ban az a kis ördögfigurák olyan úgy díszítésképpen igen, és... fekete györgyök é, ezért, guggoló, guggoló kis fekete györgyök meg ilyen Szijjártó Péterek, a terítést. nekem ez tetszene de, igen, nekem is Kár, hogy nincs a, a baraknak külön kultúrája vagy esztétikája hát, nincs még... van egyébként hát van, van, de az valamilyen jó, nem hiszem, hogy, jó, hogy ez a hatalom sokat áldoz, bár ö, a művészetekre áldoznak, azt tudod. Szereti a művészeteket ez a hatalom. Igen. Mindenes művészeteket kiemelten szeret. Igen. Ilyen például a labdarúgás. Igen. De, De ettől függ, hát az biztos, ez is a kultúra része. És hogy, ja, szerintem is klassz lesz. És akkor azért is jó, mert én most Valástereken jártam, és jöttem haza, és ott láttam miklós Miklósnál ezeket a plakátokat például, és ez, az biztos, hogy ott a Cseppel-szigeten, ott azért van egy ilyen nagyobb ilyen, ilyen menekülő folyosó, tehát úgy gondolom a Csepel szigetet biztos sokan érintik. Igen, igen, a menekülők közül, igen. És közben, mondjuk, ha felúsznak végig a Dunán, akkor mondjuk ott szállnak. Hát ott a sudániak ott szoktak, kiszállni, igen. Uh -huh. Jó, de beszéltél de, de az útra ilyen szabadkayakkal például? Hát beszéltem, most meg vannak zavarodva, mert ők, ők, ők nem szegények, úgy, úgy, úgy szeretnék ezt a Viktor, tényleg, tehát több bennük azért van vágy, uh -huh. hogy a lelki konformizmusra, de, de nem, nem, most, most visszamegyek, most már a szerb miniszterelnök sem örült neki, ők azért odafigyelnek a szerbekre is, de mondom ez volt a legjellemzőbb, amikor valaki azt kérdezte, oh. hogy a rendes emberek átmehetnek Én -e. Most meg gazdagodni. Igen. Na, ha, ha van kedved, akkor mi megtervezzük neked a Mariannal, ilyen kis, kis kerítés átkerülőket nyomtatnál, és eladnál és megmondod, hogy ezek ilyen hivatalos. Ez hivatalos, aha. Ről, leszedni a szegényeket jó ötlet. Aha. És leszedni, hát a szegényeket leszedni, megmondod, hogy 500 euróba kerül, és bármikor átért a kerítésen, és eladnánk neked ilyen nagyon sokat. Nekem azt tetszett, amikor egy kamionos azt mondta egy ilyen menekült nőnek, hogy Angliában van, és nem is ott van. láttam, igen, azt láttam. Az, azért az a, az a pókol és a gonosz, nem? Igen. Jó, jó, jó örülök, hogy hiszel te is benne. Az a, az a jó, hogy Isten lesz szemben, a gonosz tevékenysége látványos és érhető. Igen. Figyelj, nagyon jó volt most is. hélek vigyázz a nyulaidra, kutyáidra, Marianra. Igen. Ez egy tenni. hét, legalább egy hétig. Puszi, jó, jó, sziasztok. ciao. A gázon még az árvízkori félkészpöri Jól lenne felolvasztani és többé nem elveszteni Mindazt, ami fontos, újra elkezdeni A híreket nézed, az ebéd megül, A műsor szándéka mögül egy mogul árnyéka vedül A képen egy hadúr fenyeget vadul Hol is van kapol? Ez az on hol terül el? És ki ez a gyilkosból terjed? Bere meg alatta a komód, ahogy gyűvöldik a mód, de te otthon nem meg, nem adod. sütadod adod, akkor süt ez az emberi ez ez mert Ezt a, a költészet verbális törkész lett A lélek ki az égre fölnézett. És a földrészeken átfürkészet, természet más, mint a neten büngészet, porfészek. De mit tehet az ember, hogyha nem mer? Ha nem tud bánni, igen, nem, és nem mel. Ha arcára redőd, az nem kevés. Ötven év Pesten ez nem kevés szenvedés. De a nem engedés is több, mint a nem tevés. és irdatlan, méltatlan az óra bére, elered az óra vére. A HRS, ha rákeres, vajon infót róla kére. Hóba hébe, jó hat éve, mindezek okán. nyúlt a pohár után, tropán, bután. És jött a sok torkán, gurulópia folytán. Gurulógia. Jó, hogy van hozzá gurulófia, mert itt kevés a puszta. Teológia. Teológia. Nem kell félni, nem kell, itt az élet kezd Te mesterséges ember hív az emberséges mester Nem kell félni, nem kell, itt az élet kezd hát Csicsergés A hajna földerül A nagy szaj ha földre ül Ha fölkerül A szembe könyvegyül És végül egy könyv lesz könyvedül Mert Babilon nem csak papíron van A horog már a domilon van És rajta a van Ez a máig ható adóság Amit kutat az adóhatóság És a benne lakó tahosság, Sajnos ez a fakó valóság Az ember ilyenkor Koncentrikus pörög Befelé néz, mint a koncentrikus körök Dohog, körök Kocog, tucog, tucog, Kopog, köhög A férfi, akit a nőver Mert a kis minden manőver Ha behódol idővel arcán mindig több lesz egy redővel neje túlzott a vagy inkább mondjuk ki maréskötípus a drasztikus butus kollébus ráadásul idegennel csetel üzenetet csatol a falon menemenetek el nyila belehatol az ember nem lehet megszállott, szexszállat, viszket mint kiérzi az üvegszálat és név százakat vegzálhat, hisz egyszer csak megszárad, de van róla ábra, és kell hogy lássa, mert benne a rajz mása, vagy felszárnyal ha eljön a pillangók rajzás. Te mesterség és ember hív az emberség és mester nem kell félned, nem kell itt az élet kezd el Te mesterség és ember hív az emberség és mester, nem Félned, nem kell Itt az élet kezdel, te mesterséges ember hív az emberséges mester, nem kell félned nem kell, itt az élet kezdtel, te mesterséges ember hív az emberséges mester, nem kell félned nem kell, itt az élet kezdel, te mesterséges ember hív az emberséges mester, nem kell félned nem kell, itt az élet kezdel. Végre, hogy itt van velünk a pozitív zsidó, ugye? Így van. És rendben, meg a zsidó is. Brajer, Péter. Kélek szépen beszoktál számolni a boldogságodról A héten mi történt veled? Hát a hét úgy kezdődött, hogy tanulj lettünk az újkori néppándorlásnak, amiről feltételezem, hogy a műsorban már sokat beszéltetek. Igen. De ezt pozitívan is lehet nézni. Na. És az emberek reménykednek abba, hogy egy új szett világot találnak, csak nem tudják, hogy mit keresnek. De legalább reménykednek benne. Tehát lehet ezt pozitívan is látni. Ezt úgy gondolod, tegnap szélsőjobos barátaimmal voltam, akik szintén reménykednek abból, hogy egy új világ jön, mert most ez összeomlik. Így? É, akár így is, de én ezt a megyénekre. Lebontanám azokra a akik akiknek elegük van a nyomorgól, uh -huh. és útra kelnek egy boldog boldogabb jövőben, egy jövőért, álmodni mernek legalább róla, a kivitelezésben van a baj, meg abban, hogy ezt ott kéne megteremteni nekik, ahol élnek, de hát a nagyvilág beleszólt, a nagyvilág az arab tagasz idején újkori reményeket adott nekik, aztán a végén még rosszabb lett, mint korábban volt, talán nem kéne annyit belevadkozni a az Egyes Országok belügyeiben. Most, hogy a Bush elindult a republikánusoknál, van remény? Á, kívancsukva. Kívancsukva. Tehát akkor beszéljünk szebb és jobb dolgokra, ezt jó. tudjuk meg a belpolitikusoknak, mert ez már régen külpolitika. Az, hogy lesz-e kerítés, vagy nem lesz kerítés, azt majd a héten megtudjuk. tudjuk. Meg néha a kerítések jók. E nem mindig jó az, ha anarhia van. A túl nagy szabadság az Egyes embereknél, egyes néplétegeknél az anarhiát hozna magával, hiszen nem mindenki tud élni a demokráciával és az adta lehetőségekkel. Na hát akkor térjünk szebb és pozitív dolgok. Van ö, ö, időnként, amikor oktatással töltöm napjaimat, akkor szociális munkások ö, oktatásában veszek részt, és van egy kis. Mi, mi, mire részt, oktatod én. őket? É, én általában kommunikálni próbálom őket megtanítani, uh -huh. ki olyat próbál tanítani, ami neki önmagának sem megy. A pszichológusok általában a pszichológiát tanítanak azok az emberek. Jó, jó, oké, okay, jó. Ó, világos. Na, hát az történik, hogy ez az én kis barátom, ez már az egyetemi Diákszövetség elnöke is volt, Edmondnak figyelk, a családneve nem fontos, mindig hosszú sörény növeszt, és mindig kérdeztem, hogy mond miért van erre szüksége, amíg egyszer kibökte tavaly, hogy tudom, amikor nagyon hosszú lesz, akkor levágatom ünnepélyes keretek között, és beteg gyerekek javára ajánlom föl, és úgy meglepődtem, mondtam, hogy a gyereknek lelke van, és ez idén most már második alkalommal fog össze több emberrel együtt, és hatalmas keretében levágatja a haját, és a gyerekek javára... De, de minden jó a haj? Mi, parókát csinálnak belőle, vagy mit? A hajból parókát készítenek a rászoruló gyereknek. Ö, hát a Héber azt mondja, Loa az azaz, hogy távol legyen ez a betegség tőlünk, de ha már itt van, akkor segíteni kell a gyerekeken. Aztán itt volt tegnap ez a múzeumok éjszakája, ami szenzációs volt, de hát én jó magam vészéről utálom a tömeget, csak elmentem és messziről megnéztem a tömeget, de ez egy nagy dolog, hogy a magyar nép újkori vándorlása utánozva fölkerekedett, ingyen autóbuszra szállt, és vagy négyszázezden ellátogattak különböző múzeumokba egy évszak alatt. Ez nagyon nagy dolog, de ez számszerűleg meg sem közelíti azt a népvándorlást, amely jelen pillanatban tanulni vagyunk, és az csak az elmúlt évben ilyen másfél magyar ember, aki útra kert. A pozitív közülük az, hogy azért többen ezt túl is élik. A negatív az, hogy utána rangsorolják őket, mert azok az országok is, akik befogadják őket, az szerint fogadják be, hogy mi a foglalkozás, hogy jó, hogy nem nézik meg a fogát, meg az egyéb testészeit, és hogyha jó szakmája van neki, akkor... Az élet igazságtalan, igen. Az élet igazságtalan, tehát nézzük ennek is a pozitív oldalát, hogy talán majd a nagy tanács a héten összedugja a fejét az Európai Országok miniszterelnökei, összedugják a kis fejüket, és majd kitalálnak valami pozitívat. Pozitív az, hogy nem esett ma az eső, gyönyörűen sütött a nap, de ugyanakkor nem volt elviselhetetlen meleg. Pozitív az, hogy a Royal Press online ma idáig közel 70 ezeren már meglátogat. Wow. Az, hogy negatív az, hogy Jeruzálemben Újabb terortámadást történt a nap folyamán, amikor is egy felbőszült kamikász palesztin terrorista egy határrendőrt nyakon szúrt. Pozitív az, hogy a katona nem halt meg. Negatív az, hogy pénteken egy kiránduló Izbelli, aki imádta a természetet és a hazáját, egy országút mentén egy lerobbant E, palesztina autó annak átszászta magát, hogy lerobbant, segítséget kért, és, és agyon lőtte lett, uh -huh. A segítséget nyújtott, és a barátját megsebesítette, e, már el is temették, ez borzalmas ezek a negatív dolgok. A pozitív, hogy vannak még emberek, akik hisznek abba, hogy talán lesz még béke a közel-keleten is, és ha ez béke, akkor, akkor talán az olajfák tövébe is még izgalmasabb lesz az élet, nagyon negatív viszont, hogy ott fönn az arabok egymást írtják, és ezért ugye az a sok-sok ember elvándorolni készül, és a mai vándorlók között nagyon sok olyan szír van, aki kénytelen elhagyni hazáját, és menekültáborokba, Jordániába, Törökországba lenni. Nagyon negatív, ahogy ott fogadják őket, ahogy elhelyezik őket. Te egy nehezet? De ajta. Örülsz annak, hogy Amerika nehéz fegyvereket akar telepíteni Magyarországra? Húha! Ugye? Na, akkor kezdjük a előről, jó? Ja. A kerítést még, még csak elviselem. A fegyvereket nehezen. Habár a fegyvereket is gyárak, gyártják. Tehát az embereknek munkát biztosítanak. Szeretnéd az, azt, hogyha Amerika kitörne a munkanélküliség? Szeretnéd te azt, hogyha 1900x-re térnénk vissza, amikor, amikor semmi nem megy. Akkor de akkor haj, ennek az az ára, hogy hajmáskéren legyen egy rakétapázis? Hát hajmás kéren talán nem kéne, de hát ha világbékét óhajtunk, uh -huh. a bizonyos katonai szervezetnek a tagjai vagyunk, akkor nem kell meglepődni, hogyha az a katonai szervezet, nem Amerika, hanem az a katonai szervezet valamit ide akar telepíteni, és akkor tudjuk kvázi megvédeni magunkat a kérdés, hogy kitől kell megvédeni Na, hát az az. Igen. Azt hittem, hogy azt kérdezem meg, tőlem, hogy vajon a Gripen P-gépeink ütőképesek ki, sem. Erre azt válaszoltam volna, hogy meg kellett volna gondolni, hogy gripen akarunk, vagy nem. Így akár újra gondolhatjuk, és vehetünk valami mást. Hát ö, én úgy tudom, hogy a Gripen-nel egyetlen probléma, hogy soha nem volt harci helyzetben. Hát, de a világon annyi helyen volt már háború. Jó, csak mondom, az F-14-esekkel szemben ez volt a legnagyobb hátránya. Hát akkor talán most gyorsan be kéne szerezni az f 14 <gül> vagy az f 16 ot A már, mert azóta de igen, múltak az Egyéb számok is megjelentek már, de hát kis ország vagyunk kis repülőgéppel, meg mi egy békés nemzet vagyunk, és lehet, hogy nem véletlenül olyan repülőgépeink vannak, amik nem is tudnak háborúzni. Mert lehet, hogy mi nem akarunk, mi a békehívei vagyunk. Ezek békegrippenek. Jó, bár, bár egyébként azt lehet mondani, ez a két eset miatt talán nem lehet leírni az egészet, de az bizonyos, hogy... hogy köszönöm szépen, ez nem két eset, ez három. Három. Ami világot látod, sok eset, amiről nem tudom. Az már jó, jó, jó, jó nem vagyok... Apró eset, egy grippen leesett, igen. Igen, igen, hát figyelj, lehet, hogy abból indultak ki, hogy a szába az egy jó autó. A egy nagyon jó autó volt, én a szád szerelmesen vagyok, csak egy baj van, hogy már azt nem a sem gyárgyárgy. nem sem is már vége. Jó van. Nem volt -e igazán pozitív, megmondom őszintén, beárnyékolt téged azért ez a menekült áradat? Ez a, a népándorlás engem nagyon be, beárnyékol, mert azt szeretném, hogy jó legyen nekik, de ugyanakkor azt szeretném, hogy a világ a megszokott rendje szerint alakulni. Uh -huh. És az nagy problémát okozám, hogyha kitör az anarchia. Tehát, hogyha a harmadik világ útra kell, de ezt már azt nem elmondtam, de ha hát nem, akkor... Mindenki ettől mondtam. fél retteg, és csak én apokalipszis és anarchia párti vagyok, de érzem, hogy mindenki ettől hát fél. Szeretem, de nem szeretem, amikor ez az anarchia olyan betegségeket hoz magával, amire nem vagyunk fölkészülve. A sáskajáráshoz lehet hasonlítani, hogy ezek a tömegek így átrobognak felettünk, rajtunk, közöttünk, ezek az emberek éhesek, és elképzelhető, hogy mindenfélét fognak tenni, mert miért ne vagy el kellene, hogy lássuk őket ember módjára, az meg nem biztos, akkor lehet, hogy a sajátjánkat kéne látni. Nem tudom, szerintem még jövő héten is jó lesz ez a kérdés. Köszönöm. Akkor gondolkozom majd az egész héten Jó, <tose> Jó, ja, köszönöm, hogy velünk voltál. -e. Szerbusz. Üzvözlöm a hallgatókat, és egy szedhetet. Szia. Hello. Ciao. Itt az ütközence, hirtelen ér eljött, mint az, aminek jönni kell, és a történet így lett az. Látod, egy apa viszi gyermekét. Állam néldott, mert te tudod csak mennyit ér megtenni, amit mondtál. Harmadnap hajnalán sok vándorlás után megszólal az ég túl Elindulnak kettére Az, hanem ő maga válik a Nem küld maga helyet másokat Mert csak egyetlentet mi használ Harmadnap hajnalán, sok vándorlás után Megszólalsz az ég túloldalán Elindulnak kedvel együtt csendben, nyomaikon új világ köszön. Uszi nyuszi élni, jó? Kérdezem Regős Robit. Sziasztok, szia Baki. Szia. Hát nagyon heti hangulatba kaptok, ami mostában hogy elég ritkán fordul velem, legalábbis ebben a műsorban elég ritkán fordul velem elő. Na, de jó. Én, egy ilyen 30 éves nosztalgia tört rám a het hétvégén. Móron vagyok, egy wellnesspanzóban, egy lovas wellness panzió, és... Hát ugye a kiskör nagyon szereti a lovakat, még ugye négy és fél évesen, mert nem tud lovagolni, de élvezem, amikor a hátára rakom, és megyünk vele pár kört. De először is itt van egy istálló, ami hát, tudod, a nosztaggia, az néha szagos, illatos, Igen. színes, széles, kinek milyen. Hát bementünk a, a lovaddában, és megütött a isálló illat. De az jó, azt én, én azt szeretem. Az Te... jó, nagyon sok ember nem szeretne ki ebben, de e, a pesti embernek ez olyan, mintha a szabadság ízét e, próbálnák így visszahozni, és hát e, teljesen megfiatalodtam, és hát lóra e, pattantam, ami e, földön állva egy picit ilyen durvának ló mert hogy magasabb volt mondjuk a háta, mint az én fejem, de mondták, hogy hát én Dagi vagyok, és ez a ló engem, hát e, Miután elég bőr filmbe élő jelenet volt, hogy én fölmásztam ezt a lóra, bebizonyosodott, hogy azért lovagolni az ember nem felejt el. Hát ezt tudsz lovagolni, azt hát, tudom. Vagyok, Fél óra vagy egy óra lovaglás után Aha. gyakorlatilag oxigére kellett tennem magam, miután leszálltam a lóról. Hát nem tudja hogy a ló is élvezte annyira, mint én, de fantasztikus volt. Ezeket elmentük lovaskocsizni, és hát, ha valamit jobban feltek a lovaglásnál is, az a lóhajtás. Uh -huh. Na most, ne, hogy cbr legyen, vigyázz, hogyha. Nem hogy CBR legyen a végén, érted? Nem, nem, nem, nem, nem, azért nem vagyunk haverok attól, hogy szeretem a sportágat, mint a francba vezetői. Képzeld el, hogy kérdezték -e a barátaim, hogy képesek lóra cserélni, vagy lovaskocsirat cserélni az autón, és mondtam, hogy igen, ez egy két és tényleg egyszerűen ugyanis fantasztikus, amikor az ember kiszabadul a vadonba, ami persze nem az őserdőt jelenti, csak egy erdőt, itt a az, az alján, és elkezd róváskocsival visszamenni az időben, mint egy gyönyörű időutazás, mert maga a falu is egyébként, mert hogy Móron még, még az a régi fajta falud létezik, ami a gyerekkoromban volt szippandósi fával, meg, meg orosz traktorral, meg sok zsigulival, és hát jó érzés, tényleg fantasztikus érzés volt, arról nem beszélek, hogy itt megkoszódok itt a helyi specialitásokat, ez egy svább falu, itt a tojástevesen még nagyon sok minden van ilyen, ilyen gőzgombóc, vagy gombóc, amit itt ezt meg, és kiderült, amikor ide felé jöttünk, hogy Móron lakott, vagy Móról származik az én máma, aki sajnos nem is a hatalmas de meghalt. 1891-ben született, és 1910-ig ebben a faluban élt. Igaz, hogy a Lováskacsi tulajdonosan kérdez, hogy hogy hívják, mondtam, hogy, hogy e, e a regőst aztán Eh, eh, rejkvícből magyarosították. Ó, hát ismertem őket az végi Móri család, az, az egy másik águnk volt. Aha. Mindenki Móri volt, mindenki regős volt a faluban. De, de, de olyan érdekes volt, hogy tényleg itt fantasztikus borokkal kóstoltunk, és hát uh, a nyugalom szigeten. És néha jó így, így kikapcsolódni, ugye a múlt héten motorozni voltam, az egy egészen más benzinpalipa, Szabadság ad, és ilyenkor az ember nem foglalkozik azzal, hogy szögesdóltot a a világosége nem kell határa, meg ilyesmi. A szögesdóltól egyébként De várja, azt mondjam el neked, hogy most egy bizonyos szögesdólt találzált területtel, és nekem a szögesdólt sajnos ma a demokrácia bölcsőjében itt Európa közepén nagyon rossz szállizel tudom ezt megemészteni. Egészen biztos, hogy van a Fidesz frakción belőle egy ilyen gyógyát, kisiparos, aki majd valami jól fog járni, csak az a 10 millió ember fogja úgy érni magát, hogy egy 10-25 évvel ezelőtt volt egy ilyen kis Hongyula által, akit egyébként nagyon becsülőbb, bár személyesen nem ismertem, de mégis csak vágta át a szeges dolgot először külszegnél. Hát ő most sírna, azt hiszem, és talán jó pár ezer. Nem értem meg, hála istennek. És szerb is, aki 175 kilométer hosszan nem akarná látni. Ezeket a szögesdótokat. Egyébként a szögesdót nem akadályoz meg semmit, ez, ez egy butaság. Ja, azt akartam még a lovashoz mondani, hogy szerbiában van egy olyan étterem, eh, ahol az étterem közepén van az istáló. Üvegfalla van elkerítve, és középen lovak vannak. És akár hiszed, akár nem, én több szerettem ott. Tehát a lo lovakkal. Fantasztikus. A lovakat még látni is jó. Nem zavarnak, pedig hát kakálnak meg ezt, azt csinálni, de mégis a ló az valami olyan atavisztikus dolog, hogy megy mellé a csiripöri. Ugye, ugye a ló az egy nagyon okos és nagyon szép állat. Tehát, hogy én este már párszor lóról egyszer, úgyhogy nagyon-nagyon, nagyon, -nagyon kéne azt a hatalmazzonást, hogy én előre lettem egy ilyen ugrató akadály előtt blokás, hogy én pedig befejeztem az akadályúgatást, és hát nem vettem le a létrát, viszont hátat kézzel, illetve fúrottam bele szájjal előre a pirészporba, és a ló nem lépett rám. Nem, mert rendes, rendesek. Ha, ha, ha picit tovább át mert nem, nem tud mit csinálni, van, rossz ültem, a melegben nem fogtam eléggé a száját, látta, hogy ez nem fog sikerülni, és inkább megállt, ne. mint hogy esetleg esünk közösen egyet, és rám lépjen, ez a ló okos állat, értelmes állat. Emberbarát a ló. E, így van, és, és tényleg azt gondolom, hogy, hogy a ló és a kutya az, ami... Úgy tud viszolni az emberhez, ahol, ahogy igazából igen magom magunk sem. A plakát háborúról, meg annyit, hogy én múlt héten beszéltem magátháborúról, rettentő jó mémek vannak. Nagyon jó igen. Örülök, a, hogy a felcsútinak. Azt tudod, mi a felcsúti plakát? Tessék! Azt ismered, hogy mi fog kerülni felcsútra? Azt tudod, hogy ki nyerte a felcsúti szavazást? Nem. Az a szöveg, hogy ha Magyarországra jössz, nem... Nem, miniszterelnök úr, be kell tartani a törvényeinket. Ez lesz az egyik, ami oda ki lesz. Rakva. Azt, ha, egész pontosan úgy szól, hogy, hogy még ha miniszter is ja, az ember, akkor. Igen, igen, igen, így pontosan. Ahogy a miniszterelnöknek, neki is be kell tartani be kell a törvényeket. Tartani. Tehát az a baj, hogy a magyarok szerint a törvényeket, de ha nem tetszik, meg, a törvény... Ha megváltoztassák a szerint úgy alakítják, hogy nekik jó legyen, és mindenki más törvénye be. Hát te igazad van. Ha most egy ilyen dél-amerikai államban lennénk, addig-addig lehetne az embereket, eh, hogy is mondjam, dühíteni, ameddig egyszer felkelnének, és ugye egy téglapáttal, hogy is mondjam, teremtenék orba az egész kormányt, és aztán számon kérnék azt a sok gazságot, amit elkövettek, és szerintem ebből életük egyik sem szabadulna már a börtönből. Most a, most a vágya, vágyaidról beszélsz. Még a fogják. Lehet, én biztos, hogy addig zárnám őket börtönben, ameddig túl, a a zíros kenyeret is, és egy ilyen 64 négyes, es <gül> Istenem, ilyes, Istenem. telába zárnám őket, mert <gül> egy, egy, egymás is megednék. Tehát, hogy jó, ha, jó. Van az a dolog, amikor, ha itt számonkérés lenne komolyan, akkor eszmereklen embereket látnál így egymásra mutogatni, és mindenki naív lenne, és mindenki azt gondolta, hogy én csak aláírtam meg Én nem láttam át a dolgokat. azt gondolom, hogy ilyet már nem lehet megúszni, ami Magyarországon van, de hát hát lehet a lovagolni. Megmondom őszinte, hogy lóhátna semmilyen, sokkal szimpatikusabb volt, de a leszálltam a lóról, és azt mondom, hogy hát ez egy szituáció függő, egy másik szituációban ült lóvan. Hát te, te nem Kolozsváron lovagoltál, azért az más, Kolozsvárra belovagolni. És, és más belovagolni valahová yeah. és semmi a semmi természetben természetbe. azt, hogy az ember és az állat egy olyan kapcsolatban van, és olyan harmóniában a természettel, hogy a cross motor sem zavarja meg ezt a harmóniát. Nekem az, az érzésem, hogy a jövő hétig. Az az is jó lenne egy. Az az érzésem, hogy a jövő hétig minden marad a régiben, az le, a, akkor az azt jelenteni, hogy újra hívunk, bár, bármi lehetséges. Adja Isten, esetre, hogy ha esetleg véletlenül történne velem valami mondanám, a hallgatók, hogy teljesen egészséges, hogy is nincs, <síns> <síns> milyen öngyilkos, se a jövőre. Nem volt, de majd lesz Úgy Hajda, hajda, Puszi, Ciao. Sziasztok. Ez volt a vakáslista, amit kedden, tizenegy és 11 között megismétlünk, megismételnek. Mert beszélek úgy, mint a bármi közem lenne az ismétléshez, ez a királyi ez nem jellemző rá. Viszont abba bízom, hogy jó volt nektek, mert azért nem csak szenvedés, hanem némi nyál, öröm és harmónia is vegyült a két órába és elbucsozunk, elbucsozunk, persze magyar zenével, ez volt a bakáslista, puszi.